23. Відьма. Цілий день брела степом Оксана. Суха трава колола розпухлі стопи, але вона не помічала болю. Страх гнав її вперед. Нарешті вона вийшла на шлях і пішла по жорсткій ґрунтовці. Від спеки губи її потріскалися, одяг просякнув пилом і потом. Іноді все в голові її помурочилося, і вона ледь трималася на ногах. Втім, вона добре розуміла, що варто їй зупинитися хоча на хвилину. Вона вже не підійметься. Лише один раз вона зупинилася поблизу копанки, яку викопали, мабуть, колись чумаки, обіч дороги, для таких же подорожніх. Холодна вода повернула їй сили. Оксана напилася, умила розтріскані губи, обпечене обличчя і знову рушила в подорож до невідомого. Сонце вже сіло, коли Оксані здалося, що вона чує в нічній темряві гавкіт собак попереду. Через милю перед нею заблимали вогники. Вона наблизилася до села. Оксана добрила до крайньої хати, Спробувала постукати у ворота, але сили залишили її, і вона впала, марно чіпляючись слабими руками за тин. крізь сон, вона відчула, як чиїсь руки підхопили її і кудись понесли. Крізь мару забуття до Оксани долетів жіночий голос. Здається, це вона. Зірочка, зірочка, зірочка. Оттямилась Оксана від різких пахощів, які наповнювали незнайому хату. Дівчина відчула, що лежить на лежанці, застеленій м'якою рядниною. На Оксані була нова сорочка. Побиті стопи ніг чимось змащені і вміло перев'язані білими полотняними стрічками. Дівчина підвелася і озирнулася, на стінах висіли в'язки висушених трав. Перед закоптілою іконою горіла лампадка, але замість звичного аромату ладану по кімнаті стелився незвичний духмяний запах. Посеред покою стояв стіл, на ньому глек і великий кухоль. У мисці лежали шматки житнього хліба. Дівчина машинально поправила волосся. Воно було старанно розчесане і заплетене у довгі коси. Оксана знову лягла. Здавалося, пахощі посилюються і дурманять голову, відбираючи сили. Вона й не помітила, як знов провалилася в небуття. Очуняла дівчину. Оксана стрепенулася, відчувши на плечі чиюсь руку. Над нею схилилися немолоде жіночі обличчя, на якому ще лишилися сліди зів'ялої краси. На голові у жінки був очіпок із зеленої тканини. Карі очі немов посміхалися до Оксани, але вона відчула смутну небезпеку, яку загортав погляд цієї людини. Тяжко тобі, дитино, прийшлося, продовжувала жінка, але тепер біди твої скінчилися. У мене боятися нічого. Дякую вам, тітонько, ледь вимовила Оксана, намагаючись сісти. Нічого, нічого, лежи, загомоніла лагідно жінка і почала поратися біля столу. Зараз погодую тебе, у мене і узвар є, і хліб. Їж на здоров'я, а вставати тобі ще рано, бо дуже ноги твої у дорозі перепались. Оксана через силу рожувала сухий окраєць хліба і ледь проковтнула солодко-кислого узвару із глека. В хаті вже було темно. Свічка та ще вогник-лампадки кидали мерехтливе світло навкруги і відбивали велику тінь від скрюченої постаті на сірій стіні. «Де я, тітонько?» – запитала Оксана жінку. Та на мить припинила свою метушню і зупинилася, немого розмірковуючи над простим запитанням дівчини. «Та де ж? У нашому селі, в Гробцівці. Тебе сусіди мої підібрали, а я лікую потрохи, бо ти дуже хвора. А як звуть вас?» Мене кличуть тіткою-одаркою, дівчино Після цих слів. Жінка знову почала ходити по кімнаті, переставляючи домашні приладдя та грюкаючи мисками. Оксана довгий час спостерігала за її рухами. Було в їх одноманітності та безглуздій похапливості щось лячне. Неспокій почав закрадатися в серце Оксани. Вона заплющила очі і забулася в каламутному сні. Зірочка, зірочка, зірочка. Існився й сон. А може це все, що було до цього, було сном, хто знає. За великим столом сидять вони з Остапом І стоять перед ними весільні страви Одягнутий козак її коханий У червоний кундуш І обличчя його сановите й урочисте І тримає він її ніжно за руку Широкою долоною своєю А вона краща за ранкову зурю Білі сукні із барабанськими мереживами. У прозорій весільній феті На русявих косах І десь грають веселі музики Але окрім неї Остапа не видно нікого Стіл довгий і ломиться від наїдків Лави довгі Рушниками застелені. Але де гості поділися? Повертається до неї Остап і усміхається лагідно. І Оксана йому люб'язно посміхається. Але усмішка в неї зникає, бо із кутків очей Остапових починають цівки крові сочитися. І темніє обличчя його, і вже замість пригарного молодечого обличчя козака з'являється зморшкувати старече суворе лице із білими звислими вусами. Але й воно розчиняється, і вже замість нього страшні очі, і червоний рот із білими іклами. Кричить розпачливо Оксана, не остапти! А страшний старець біля дівчини регоче і притискує Оксану до себе. І за столом вже страшні гості вишкіряють зуби і блимають банькуватими нелюдськими очима, простягаючи до неї руки з покрученими чорними пальцями. Але хтось б'ється у віконце. Це великий бусол намагається скло пробити закривавленими крилами, та скло заростає зеленим мідяним лушпинням. Хоче рвонутись Оксана востаннє, але чує позаду голос одарки. «Не бійся, дівчино, з ним тобі добре буде». І стає у кімнаті чорно, тільки спека і регіт. Прокинулась Оксана і довго не могла втямити. Чи це з нею у сні було, чи ще попереду трапиться. Зірочка, зірочка, зірочка. Вранці наважилася Оксана на подвір'я вийти. Все у дворі поламане та побите. реманент старий валяється. Борона потрощена. Чорний кіт на призбі звернувся. Оксана до паркану до шкандибала, на патиках побиті глечики стирчать, навпроти, через вулицю такі ж занедбані хати. У багатьох вже вітром стріхи порозносило. Чорніють сволоки, немов ребра умерців, десь ворота риплять, сухові вулицею перекотиполе несе. Довго стояла Оксана біля паркану, погляд дарки спиною відчуваючи, тоскно вдивлялася вздовж вулиці, сподіваючись, живу душу побачити. Довго так простояла, раптом бачить. Вздовж вулиці чоловік шкутильгає. Свитина на ньому драна та палатана, солом'яний бриль ледь травою підбитий. На обличчі рідка світла борода, і очі червоні, сльозяться. І де він на потик спирається. Оксана до нього. Доброго дня вам, добрий чоловіче. Той Оксану побачив і раптом закричав Патик випустив. Бідна, бідна, чума в селі. Смерть під стріхою бідна. Тікай, тікай від себе. Віддасть тебе босорка. Усі загинули. Вигукуючи це, чоловік руками замахав і побіг до Оксани. Дівчина відсахнулася, чоловік до неї руку з потрісканими нему попеченими пальцями простягнув. «Не лякайся, дівчина!» – від голосу одарченого здригнулася Оксана, а господиня її дивна чіпкими пальцями за плечі схопила і до хати повела, примовляючи. «То новіжений чоловік, дурник, до серця його ману не бери, а ти ще хвора і треба мені тебе лікувати!» Озирнулася і на чоловіка крикнула. «Іди геть, дурню, ти мені зараз не потрібен!» Той, скиглячи, кудись пошкандибав. «Може, я далі в степ піду, тітонько?» – промовила Оксана. Але Одарка так на дівчину глянула, що та покірно за нею в хату пішла. І з кожним кроком стопи її все сильніше жаром пекло, немогто голки в них штрикав. Так що на поріг дівчину Одарка ледь не на руках занесла, примовляючи. «Бачиш, як ніженьки твої бур'яном степовим поколоті, порізані терпнуть!» Вклала Одарка дівчину на ліжко і пішла. Оксана спробувала встати, але біль у стопах пронизав її наскрізь. Впала вона обличчям у жорстку подушку і гірко заплакала. Зірочка, зірочка, зірочка. Ввечері, як тільки на небо висипали зірки, одарка почала швидко топити піч. Оксана, сівши на ліжку, зі страхом на неї дивилася. Тим часом відьма продовжувала безупину. Село наше колись велике було, а зараз вже людей мало залишилось. Хто найметувати подався, хто у Чорноморські степи, а хто й далі. Останні слова одарка сказала трохи повільніше, із притиском. Але потім продовжила ще швидше. Так що не дивуй, нахати наші змертвілі. Далі мова її стала уривчистою і незрозумілою. Та ще краєм неба хмари із блискавкою йшли. І куряву степу недобре віщує, сичі у пролісках пугають. Русалки ночами з води не виходять, і у коморах миші з ховрахами хліб псують. А чи ти хрещена, чи, чи наречена, чи бронь трава тебе береже, а чи сама ти на Івана Купала тирлич шукала, і чи не прилітав до тебе вогняний змій, а може знаходила ти срібне Тут дивна тітка нахилилася над дівчиною і дивлячись їй прямо в очі, своїм пекучим зором зашепотіла: "Ти нічого не бійся, бо вже сталося все, а там тобі ніхто не страшний. Він тебе береже. А про козака свого забудь, бо душа в нього заложна. І рябі тебе не займуть, бо сила зараз в нього. І зірки глибоко під землею, у глеку таємному світі, тільки не бійся нічого, бо я знаю, що це страшно. Чи не була я молодою, а як звенчиха мене вчила, щоб я за Михайлика мого помстилась, то водила на роздоріжжя, а там, Боже мій, що там було?" Під ці слова голосіння все в голові запаморчилось у дівчини, а задуха в кімнаті стала така сильна, не мов хтось став їй душити. Оксана знову спробувала стати. Ноги вже не боліли, і почала вона на себе плахто одягати, як одарка схопила її на ліжко кинула. «Куди ж ти підеш, дівчино дурна? Там тебе дика баба розірве або лісовик схопить, а я своїм зіллям тебе врятую». Очі одарки на мить застигли і наблизилися до дівочого чола. Оксана з жахом побачила своє перегорнуте обличчя в її чорних зімницях. «Покинь мене, навіжена відьмо!» – закричала Оксана, і щосили відштовхнула одарку від себе та відступила до стіни. Оксана вскочила і кинулась до сокири, що в куті лежала, але не встигла й двох кроків зробити, як відьма із крюка зірвала пук трави, закричала, що й кинула в дівчину. Оксана поточилась, їй здалося, що суха трава миттєво обкрутила її тіло. Все попливло перед її очима, і дівчина впала на підлогу. Над нею схилилася одарка, в руках вона тримала довгу сирицю. Що ти дурна від своєї долі тікаєш, її конем не об'їдеш. А на тобі вже кров є, і ти чоловіка пізнала, тому нечиста ти є. Оксана спробувала видряпатись, але власне тіло не корилося їй. Оксані здалося, що вона вклала всю силу, але ледь ве змогла тріпонутися, немов риба кинута на берег. І різнегаддя із лісів та з хряскаючи, повзе, сови чортів вигукують, а я гола на березі лежу, а з річки жаби на мене стрибають і черви лізуть. Змії навколо ніг і рук обкручуються. Скрипучий голос відьми долітав до Оксани, немов з глибокої ями. Розливався навколо і паралізував холодом. Крізь напівзабуття дівчина відчувала, як відьма перегортає її на живіт, як супка мотузка впивається в заломлені за спину лікті. Отак От і Ярину Людолов змотузував. Та хоч дряпатись могла. Думки плутались у голові Оксани, страшна задуха тиснула на її обличчя. Відьма розплутувала мотузку. Продовжувала страшне сповивання і вела нескінченну моторошну балаканину. І сказала тоді мені баба Зеленчика лізь до черева кобила і знати будеш, що із тобою на тім світі станеться. Скинула я й себе одяг, а була я тоді молода і пригарна, і тіло в мене дівоче таке свіже і струнке було, ну як твоє зараз. Відьма обвела мотузкою стан дівчини і накинула їй петлю на ноги. Тепер Оксана не могла й ворухнутися, з розпачем відчуваючи, як навколо коліни литок боляче стягується сириця. Одяг я себе скинула і на зеленчих озирнулася, але замість неї скривавлене личко Михайлика уздріла, як його мертвого із шинку сусіди привезли. А він гордий був і слів образних не пропускав, а я дівчина проста, то я сорочку зняла і від дохлої кобили сморід душу виїдав. Та хто зна, може він душу мої тоді й виїв? То я очі закрила і у черва розчахнуте, немову пріву кинулася. Відьма сиділа біля зв'язаної Оксани, руки старої скручували на помацькі вузли, а червоні очі дивилися кудись у стелю. Впала я туди світ вмер, а я наново народилась, і впилися в моє тіло черви і гади, а я і кричати не могла, і смоктали життя з мене жаби водяні, а щури отруту вливали, і народилася я, але із знанням чорним у душі. Хватки пальці перегорнули Оксану на спину, над цірим від жаху обличчям дівчини схилилося перекручене спотворене обличчя з гачкуватим носом, червоними й глибоко запалими очима. Від колишньої одарки не залишилося й сліду, зіниці глибоко запалих очей. Без перестанку бігали по стінах. Мертво-жовте обличчя перетинали глибокі зморшки, а з покривавленого чорного роту виривалося сморідне дихання. Жорсткі пальці сковзнули по спітнілому обличчю дівчини. «Яка ж ти гарна дівчина!» – заскрипів співчутливий голос. «Оближ мене!» – спробувала вимовити Оксана, але з її губ вирвався тільки кволий стогін плач. «Так і ти невдовзі заново народишся, але тобі тяжче буде, бо я для ночі з'явилась, а ти зі світла денного народжена. Для нього з'явишся. А я не знаю, чого він саме тебе шукає. Тільки знаю, що кращої дівчини земля наша ще не носила, тому в цьому і прокляття, і щастя твоє. Відьма замовкла і чуйно прислухалася до темряви. О, недаремно я тебе сповела, здається, мені твої рятівники з'явилися. З тими словами холодні пальці натиснули на обличчя безпомічної Оксани, і дівчина з огидою відчула, як у її розщеплений від болю рот пхається скручена ганчірка. Сиє тіло пересмикнув гострий приступну доти. Оксана востаннє спробувала рвонутись, але не змогла навіть поворушитись. Зірочка, зірочка, зірочка. Гей, відчиняй, стара шкапо! Що вам треба, ясні соколи. Бачу я, що ваше село від чуми б виздихало, чому ти стара залишилась? Не хоче мене смерть брати таку немічну. Ось ти такий козак здоровезний, її нагоді станеш. Ти диви, Остапе, ще й жартує. Мо перехрестити її домахою, братчику. І хата в неї дивна. На стрісі чорна ворона кряче. Та цур слухай слухай, бабо. Якщо бачила Оксану, чи не дай Боже, їй якесь лихо учинила, я тебе власній хаті спалю, шаблею присягаю. Та їйте вже, соколики, нехай вам Бог помагає. Зірочка, зірочка, зірочка. Ту під коней ще вдалині, Оксана відчула, як сльози розпачу покотилися по її обличчю.